Ніщо не нагадує про війну, мирна тиша. Місто лежало внизу, мов на долоні. Червона черепиця дахів палала на сонці. Чітко вирізнявся у зеленому обрамленні бульварів Старий Краків. Масив готичного Маріатського костюлу, могутня громада Сукенниц, стрімка ратуша, стрільчості дахи знаменитого Ягелонського університету – Величезна квадратна базарна площа, від якої відходили в різні боки прямі широкі вулиці з поперечними провулками і кільцевою магістралью. Кафедральний собор і Королівський замок на Вавельському пагорбі велично височили над містом і вісною. Все це тоді зафіксувалося у пам'яті миттєво, підсвідомо, немов на негативній плівці. Та от розповідь Валерії. І тривога подіяли як проявник. І місто, таке, яким я бачив його із Білянського пагорба, ожило. Увійшло у моє серце. Яка оманлива тиша на війні. Можливо, ось у таку спокійну місячну ніч із містом станеться те, що сталося із Києвом, Варшавою, з багатьма містами за цю війну. Потрібні були віки, сотні тисяч, мільйони рук, Труд і піт народу, геній зодчого, щоб звелося над Віслою це неповторне місто. І достатньо кількох днів, годин, навіть хвилин, злої волі якогось фюрера і сліпої запопадливості злочинних виконавців, щоб усе перетворилося на руїни. Так може статись. Але так не повинно бути. ВРЯТУВАТИ МІСТО Тривожний здогад польських друзів підтвердився новими повідомленнями правдивого й блискавки. Ще з серпня планомірно готувалося знищення Кракова. Нав'язати наступаючим частинам Червоної армії вуличні бої, заманити їх у місто, начинене сотнями тонн Амоналу, і підірвати його. Такий був план гітлерівського командування. Центр просив повідомити про характер і систему ворожих укріплень Кракова. Відчувалося, великі події назрівають. Прийшов гроза. Розповідає, що досить дивно поводить себе генерал-губернатор Польщі Ганс Франк. Надто підозріло заграє кат зі своїми жертвами. Стара політика бетога і пряника, вистава фарс, кіт і миші. З одного боку посилюються репресії, на вулицях хапають людей, кидають у тюрми, трудові табори. З іншого – прийоми у Вавельському королівському замку. Уперше демонстративно запрошуються поляки, представники місцевої адміністрації та інтелігенції. Франк виступає на цих прийомах у ролі батька-благодійника, захисника польського народу, закликає поляків подавати всіляку допомогу нещасним біженцям із спаленої Варшави, залякує більшовицькою навалою та обіцяє відстояти європейське древнє місто від диких орд Сходу. На підтвердження цього Олексій розгортає краківські газети. Гонець Краковський широко висвітлює прийоми у резиденції генерал-губернатора. Його промови, заклики, залякування, заклинання. Ми з Олексієм дійшли того ж висновку, що й наші польські товариші. Франк і його адміністрація, крім інших цілий, Намагаються приспати пильність місцевого населення, до останньої хвилини приховуючи у суворій таємниці план знищення міста. Як врятувати краків? Вся надія на могутній, точний і навальний удар наших військ, який би виключив виснажливі, небезпечні для міста вуличні бої. Але для цього треба знати і знати точно всі вразливі ділянки оборони, роздобути детальний план замінування міста.